34. Краще місце Я знаю, що люди не слідкують за подіями в цитаделі жінців. Це природно. Цитадель жінців створили, щоб більшість людей ніколи не стикалася з вісниками смерті, аж доки не отримають звістку про власну смерть. Але нас усіх зачепило затуплені ендури. Це змусило шторм замокнути і позначити всіх лихочинцями. А без стримування великих згубників всередині цитаделі жінців з'явився дисбаланс влади. Ми понад 200 років жили в стабільному світі, але це змінилося. Якщо ми хочемо повернути тут стабільність, то маємо за неї боротися. І не лише ті з нас, хто є частиною цитаделі жінців, але й усі. А коли ви почуєте, що я маю сказати, то, може, захочете битися. Знаю, що ви думаєте? Чи висуне жниця Анастасія звинувачення? Чи звинуватить вона публічно Годдарда у вбивстві великих згубників і знищенні андури? Вам доведеться почекати, бо спершу варто розкрити інші обставини. Інше – звинувачення. Я покажу вам історію немислимих актів, котрі йдуть проти всього, за що мали б виступати цитадель жінців. Ця історія починається не з Годдарда. Насправді вона починається задовго до його народження. В рік Рисі на місячній колонії Нектарі Спрайм трапилося те, що вони назвали катастрофічною атмосферною аварією. Весь їхній запас кисню, навіть резервний рідкий кисень, вилився у космос, вбивши кожного колоніста. Не всі про це знають, всі ми вчили це в школі. Але чи читали ви колись перший скрін офіційної історичної бази даних? Знаєте, того манускрипту з дрібним шрифтом, який ви завжди пропускаєте, щоб дістатися до того, що шукаєте. Якщо ви справді його прочитаєте, то знайдете похований серед усього того юридичного камуфляжу незначний пункт. Там написано, що всі публічні історичні дані бази можуть затверджуватися жінцями. Чому? Бо жінцям дозволено робити все, що вони хочуть, навіть цензурувати історію. Це не було проблемою, доки жінці справді дотримувалися свого покликання. Доброчесні, високоповажні дотримуються найвищих людських ідеалів. Це стало проблемою лише коли деякі жінці почали служити собі, а не людству. Місячна колонія стала першою спробою поселитися за межами нашого світу. Планувалося поступово заселити місячний рубіж і полегшити проблему з населенням на землі. Шторм усе продумав. А тоді трапилася катастрофа. Я хочу, щоб ви забули все, що, на вашу думку, знаєте про цю подію, бо, як я вже сказала, офіційному опису історії довіряти не варто. Натомість я хочу, щоб ви самі дослідили катастрофу на місяці, як це зробила я. Знайдіть оригінальні джерела. Ті перші написані статті. Особисті записи приречених колоністів, перш ніж вони загинули. Відео з благаннями про допомогу. Все це є в другорядному мозку шторму. Шторм, звісно, не буде вас скеровувати, бо ви лихочинці, тож вам доведеться знайти все самотужки. Але знаєте, навіть якби ви не були лихочинцями, шторм би вас не скеровував, бо враховуючи делікатний характер інформації, допомогти вам її шукати було б порушенням закону. А якби він не хотів, шторм порушувати закон не може. Добре, що у вас є я. Жінці одинокої зірки доставили Рована в Остін місто, що знаходилося якнайдалі від кордону, і оточили його вельми багаторівневим захистом. Про нього піклувалися, йому не надали розкішний номер, але це була не камера. Ти такий злочинець. під час порятунку сказала йому жниця Колман. Але з наших досліджень ери смертності, де злочини були нормою, а не винятком, ми дізналися, що злочинці можуть бути по-своєму корисні. Вони надали йому доступ до комп'ютера, щоб дізнатися про роки, які він пропустив. Але натомість його постійно тягнуло до відео того, що трапилося на стадіоні в Майлгай після його порятунку. Не було жодних офіційних записів виправних збирань, як це розкручувала об'єднана північноамериканська цитадель жінців, але вцілі ліпостили особисті відео. Роман дивився їх не тому, що хотів, а тому, що відчував непереборну потребу осягнути об'єм тієї події. Визначити максимальну кількість жертв. Хоча він нікого з них не знав, але хотів запам'ятати їхні обличчя і подарувати їм принаймні одну останню мить поваги. Якби він знав, що Годдард так вчинить, він би чинив супротив техаським жінцям і прийняв своє збирання. Але як він міг знати і як він міг чинити супротив? Точно як Годард жадав його прикінчити, техасці жадали його викрасти. Також він дивився і неодноразово передивлявся аж занадто короткі ефіри сітри. Знання, що вона й досі була вільна і боролася, робила решту стерпною. Коли Рован востаннє був у регіоні одинокої зірки, то був в'язним Рент. Мандат регіону милосердне беззаконня дозволило Рент просто уникнути детальної перевірки і втілити свій план повернення Годдарда. Але сама ця самостійність зробила жінців цього регіону досить сміливими, щоб рятувати Рована. Безсмертні техасці були унікальними. Вони не підкоралися будь-яким правилам, окрім тих, які вигадали самі, і відповідали лише один перед одним. Інколи це призводило до жахливих результатів, а інколи – до прекрасних. Вони стали одним із семи привілейованих регіонів Шторму. Це був подовжений соціальний експеримент, що перетворився на постійний спосіб життя. Можливо, Шторм вирішив, що світу потрібно одне таке місце, де люди можуть вчитися жити за власними законами. Деякі інші експерименти проходили не так вдало, як от колективне мислення у Росшельфі, привілейованому регіоні Антарктики, де Шторм запровадив технологію передачі думок, що дозволяла всім читати думки одне одного. Було неприємно. Люди казали, що тоді Шторм найбільше наблизився до допущення помилки, хоча він наполягав, що всі його експерименти за своєю природою були успішні, бо всі вони щось доводили і надавали йому кращу перспективу для служіння людству. Колективне мислення перетворилося на сонне мислення, і тепер люди з регіону Росшельф були щасливими суб'єктами, коли їх свідомість була пов'язана, але лише у фазі швидкого сну. Через два дні після перетунку Рована до нього в помешкання завітали жінці Теревіс та Колмен. За ними до кімнату третій третіжнець, той, кого так добре знав Рован і кого зовсім не хотів бачити. Щойно помітивши малинову мантію, Рован жахнувся, що його зрадили. Він підвівся, рефлекторно тягнучись по зброю, але в нього її, звісно ж, не було. Однак жнець Костянтин не намагався його атакувати. Він не виглядав занадто щасливим, але це був його постійний стан. В нього було лише два вирази обличчя – огида і осуд. Жниця Колман підняла руки догори, щоб заспокоїти Рована. «Це не те, що ти думаєш», – сказала вона йому. «Він тут не для того, щоб тобі нашкодити. Жнець Костянтин приєднався до титаделі жінців «Одинокої зірки». Рован лише тепер помітив, що з мантії Костянтина зникло коштовне каміння, що прикрашало її під час їхньої останньої зустрічі, і хоча його мантія і досі була малинова, але пошита була з шорсткого полотна. Женці могли вільно приєднуватися до будь-якого регіону та зазвичай такі важливі, як Костянтин, не часто таке практикували. Рован не міг не думати, що це хитрість. Жнець Тревіс розреготався. Казав же, що нам варто його попередити. Повірте, пане Даміш. Заговорив Костянтин. «Я радий бачити вас не більше, ніж ви мене. Але існують значно серйозніші проблеми, ніж наша взаємна ворожнеча». Рован все одно був непевен, що вірив йому. Він навіть не міг уявити великого і могутнього Костянтина жінцем Одинокої Зірки, який обмежувався б у збиранні лише ножем Боуи. Це було єдине правило цитаделі жінців Одинокої Зірки, якщо не рухувати заповідей. «Рова, не прошу, сядь!» – мовила жниця Колман. «Нам потрібно дещо обговорити». А коли той сів, вона дала Ровану аркуш паперу. На ньому був список імен. Всі – жінці. Їх там було п'ятдесят. «Ми вирішили, що ти маєш вбити цих жінців», – сказала Колман. Рован поглянув на Колман, тоді на сторінку, а тоді знову на Колман. Невже вони насправді просили його вбити п'ятдесят жінців? Тревіс, який сперся об стіну, схрестивши руки на грудях похмура, присвиснув з виглядом Ойлеле. «Вираз його обличчя вельми красномовний, чи не так?» «Це буде непросто!» – Рован простягнув Аркуш до Колман. «Ні», – сказав Рован, – «навіть не обговорюється». Але жниця Колман не забирала Аркуш і не збиралася погоджуватися на його відмову. «Роване, не забувай, що ми врятували тебе від перспективи болючої смерті», – мовила вона. «А оскільки ми тебе врятували, зібрали 30 тисяч невинних людей. Ти завинив нам своїм рятівникам і тим бідолашним людям». «Ми лише просимо, – додав Тревіс, – щоб ти позбавив світ від проблемних жінців. Невже ти і так не був на це налаштований? А тепер ти працюватимеш не один. Ти матимеш підтримку цитаделі жінців Одинокої зірки». «Неофіційну підтримку», – додала Колман. «Точно», – погодився Тревіс. «Ніхто не має знати. Така угода». «І що конкретно робить для вас жінця проблемним?» – поцікавився Рован. Колман вихопила в нього аркуш і обрала ім'я зі списку. От, наприклад, жнець Коросава. Він роками виступав проти нашого регіону і неодноразово ображав нашого верховного клинка. Рован не вірив почутому. І це все? Ви хочете, щоб я убив жінця, бо в того довгий язик? Ти не вловлюєш суті, мовив Тревіс. Синко, чому це для тебе так складно? Упродовж цієї розмови Костянтин не проронив ані слова. Він просто стояв із похмурим виразом обличчя. Суть була в тому, що в ролі жінця Люцифера Рован скурпульозно відбирав свої жертви. Якщо він міг знайти хоч одну рису, що могла виправити обраного жінця, він залишав обраного суб'єкта у спокої. Він особисто знав принаймні трьох жінців у тому списку. Вони, може, й були не найчеснішими жінцями, але не заслуговували на смерть. «Пробачте», – мовив Рован, – «якщо ви врятували мене брудної роботи з вирішення своїх проблем, то краще поверніть мене назад на вогнище». Тоді він повернувся до Костянтина. «А ви? Ви просто лицемір». Ви полювали на мене за збирання поганих жінців, а тепер вас влаштовує, що я знову це робитиму. Перш ніж заговорити, Костянтин глибоко вдихнув. Ти забуваєш, що я був помічником Годарда. Після всього побаченого я відчуваю, що варто за всяку ціну послабити його хватку в світі. Всі жінці в цьому списку належать до нового порядку і цілком приймають Года і його філософію. Ти розпочав своє шаленство, бо вірив, що цитадель жінців потребувала драматичної перебудови, відбору, якщо можна так назвати. І, хоча мені огидно це визнавати, але я вважаю, що ти правий. Невже Костянтин це щойно сказав? Зараз би почало замерзати пекло, якби шторм не контролював погоди. Дякую, що врятували моє життя, сказав Колман і Тревіс Уровен. Але як я вже сказав, я не приймаю замовлень. Я ж казав, звернувся до Колман Женець Тревіс. План Б. Колман кивнула. Рован здригнувся від думки, яким міг бути план Б, але ніхто не діставав свої ножі, щоб його зібрати. «За увесь цей час із з моменту відродження ти хоч раз цікавився з приводу того, що трапилося з твоїми рідними?» – заговорила жниця Колман. Рован відвів погляд. Він боявся питати. І не лише через страх, але також тому, що не хотів вплутувати у це свою родину, щоб їх використали на чиїсь шаховій дошці. «Якщо вони ще живі, я певен, що вони від мене відреклися», – сказав Рован. Можливо, змінили імена, чи навіть витіснили себе. Якби я був моїм родичем, то саме так би й зробив. Маєш гарну інтуїцію, – мовила ж Колман. Справді, дві твої сестри змінили свої імена, а один із твоїх братів тебе витіснив. Але решта родини Дамішев залишили все, як є. Твоя мама, бабусі з дідусями і четверо інших братів та сестер. Ви погрожуєте їм нашкодити? Тревіс на це розреготався. Ти що собі думаєш? Ми що, як Годдард? «Ми ніколи не кривдимо невинних людей, звісно ж, окрім тих, кого збираємо!» «Я розповім, що ми зробили», – мовила жниця Колман. «Після того, як ти затопив Ендуро, твоя родина приїхала в наш регіон, боячись, що їх збере новий верховний клонок Мінмерики, бо вони знали, що у вас із ним був конфлікт. Ми їх прийняли, і тоді вони знаходяться під нашим непомітним наглядом, де й продовжать знаходитися незалежно від твого вибору». Тоді вона повернулася до Тревіса. «Приведи їх». Тревіс вийшов із кімнати. Рован запанікував. Невже його родина була тут? Невже вони змусять його постати перед ними? Ні. Як він міг після всього цього, що вчинив, чи точніше після всього, що, як вони вважали, він чинив, хай як він хотів їх побачити та переконатися, що з ними все гаразд, він не міг стерпіти навіть думки про те, щоб постати перед своєю родиною. Ні, ні, ні, не потрібно, наполягав Рован. Якщо ми тебе не переконаємо, то, можливо, їм удасться, заговорив Костянтин. Який жах. Вони втягнули його родину в усе це. Хіба його мама скаже, щоб він пішов і вбив женців? Це гірше, ніж бути зібраним, це гірше, ніж бути спаленим живцем. Я зроблю це, випалив Рован. Я зроблю все, що ви захочете, тільки, тільки прошу, прошу не вплутуйте в це мою родину. Колман замкнула двері, перш ніж зміг повернутися Тревіс. Я знала, що ти спам'ятаєшся, усміхаючись, сказала вона. А тепер давай зробимо світ кращим місцем. Ви вже все дослідили? Вже занурилися в другорядний мозок? Я знаю, що без допомоги шторму це складно, але після трьох років я певна, що багато хто з вас вже навчився це робити. Є вигода бути лихочинцем, хіба не так? Це змушує вас пробиватися крізь розчарування і робити все у складний спосіб. Це приносить значно більше задоволення. Що ви знайшли, досліджуючи місячну катастрофу? Що, що здалося вам не зовсім таким? Ви дізналися, що система охорони навколишнього середовища мала потрійне резервування? Не лише запасну систему, а й дві її резервні копії? Ви дізналися, що до того дня Шторм вираховував шанси атмосферної катастрофи на рівні 0,93%. Це менше одного шансу на мільйон. Може, Шторм помилявся? Після катастрофи тодішні великі згубники впровадили тиждень жалоби. Впродовж тижня нікого не збирали, оскільки так багато людей загинуло на місці. Я певна, що більшість великих згубників вірили, що це була трагічна випадковість, і щиро переживали жалобу. Але можливо, лише можливо, один з них таким не був. Якщо ви шукаєте будь-які докази, що поєднають якогось конкретного женця з тією катастрофою, то ви їх не знайдете. Але чи відомо вам, що трапилося впродовж наступних днів і тижнів після трагедії? Вас не стурбувало, що шторм не провів жодної очистки місця катастрофи, жодної евакуації тіл загиблих? Анонімні джерела припускали, що шторму просто вартувало б надто великих зусиль евакуювати тіла, занадто пошкоджені безповітряним космосом і сонячною радіацією, щоб їх було можливо відродити. Але якщо ви зануритеся в другорядний мозок, то зможете знайти єдину заяву шторму. Вона там для всіх, кому не байдуже. Насправді, цей останній документ в його файлі про місячну катастрофу. Ви вже його знайшли? Якщо ні, то я виведу його просто сюди. Погляньте. Подія на місяці відбувалася поза юрисдикцією шторму. Результат діяльності женців. Демонстрація того, що вона знала, було не лише тактикою, щоб зачепити людей. Це також було тактикою затягування, бо Анастасія досі не була певна, куди це приведе але щодня в другорядному мозку виявлялися нові приховані істини. Вона знала, що вже наблизилася до прориву в катастрофі на Марсі, але цілком загальмувалася на знищенні орбітальної колонії Нью Гоуп. Але перше відкриття вже всіх вразило. Тен каменін шаленів від радості і за вечерею не міг приховати своїх веселощів. Ця заява шторму в забутому файлі – результат діяльності женців, майстерна робота. Мила, ти нас усіх присоромила, мовила Македа. «Ми місяцями досліджували другорядний мозок, і так цього й не знайшли». «А допомога людям знайти все власноруч лише посилює твою позицію», – мовив Тенка. «Але я не можу вести їх до речей, які сама не можу знайти. Тут ще й досі є стільки ниточок, що не мають логіки. Як білий шовк. Поясни?» – мовила Македа. «Може ми зможемо допомогти?» Анастасія дістала свій планшет і показала їм фото. «Це було останнє фото, зроблене на орбітальній колонії Нью Гоуп до катастрофи». На задньому фоні відно корабель, що наближається. Той, що втратив контроль і влетів у станцію, знищивши її. Анастасія тицнула по екрану. Другорядний мозок пов'язується в фото з купою речей. Майже всі вони пов'язані з катастрофою. Новини, некрологи, динамічний аналіз вибуху. А ще є оце. Вона показала їм запис у журналі інвентаризації щодо рулону тканини. Білосніжно-білого шовку. Я відслідкувала, куди він розійшовся. Приблизно половину продали на весільні сукні, частину використали на штори, але є п'ятнадцять метрів, про які немає інформації. В інвентаризації шторму нічого не зникає. «Можливо, це були просто обрізки тканини?» – припустив баба. «Чи?» – почувся голос позаду них. «Можливо, її використав той, кому не потрібно було за це платити?» Репліка належала Джеррі, що з'явився, як завжди, з запісненням, але його проникливість все змінила. Був лише один тип людей, які могли піти звідкись зі шматком дорогої тканини без зайвих питань і не мусячи за неї платити. Джерісів поруч з Анастасією, яка почала швидко друкувати на планшеті. Знаючи, що шукати, було нескладно знайти необхідну інформацію. Є сотні жінців, які мали мантії різноманітних білих відтінків, але лише 50 з них обрали шовк білосніжний. Це дуже рідкісне явище. Тоді вона зупинилася, щоб усвідомити те, що бачила на екрані, і повернула його решті. Є лише один жнець, чиї мантії були виготовлені з цієї конкретної тканини, – мовила вона. Жнець Данте Алігєрі. Інші ще не усвідомили значущості цього відкриття, та її зрозумів Тенка, і від дуже широко її усміхнувся. «Яка божественна комедія! – сказав він. – Всі дороги ведуть до Аліґєрі!» Його прізвище здається знайомим озвалася Македа. «Хіба він не з Візантії?» «Здається, з Транссибіру, сказав баба. Тоді мить зруйнував різкий дзвінок, досить гучний, щоб всі аж підскочили. Звук зник, а тоді повернувся. «О, а ось і злочинець», – мовив Джері, показуючи на антикварний телефон 20-го століття, що стояв у кутку їдальні. Це був один із старих телефонів, приєднаний до особистої лінії Танкоменіна, що жодного разу не дзвонив, відколи тут з'явилася Анастасія. Він ще раз нестерпно зеленькнув, перш ніж тинкаменін, наказав одному з прислужників підняти слухавку. Це особиста лінія його світлості верховного клинка Тинкаменіна, трохи ніяково сказав служник. Хто телефонує? Служник послухав, на мить злякався, а тоді вираз його обличчя перейшов у роздратування. Він повісив слухавку і повернувся до своїх справ. Що це було? поцікавився верховний клинок. Нічого, ваша світлосте. Мені здалося, що це значно серйозніше, ніж нічого. Служник зітхнув. «Це був тоніст, ваша світлосте. Стогнав і мимрив наче тварина. Навіть не знаю, як цей негідник отримав ваш номер». Тоді телефон задзвонив знову. «Ми можемо його відслідкувати», – запропонувала жниця Македа. В Втанкаменіна був серйозний вираз обличчя. Не злий, але занепокоєний. «Праворуч на приладі є червона кнопка», – сказав він служнику. «Вона перемикне телефон на гучний зв'язок. Будь такий добрий, підніми слухавку і натисни на кнопку». Служник виконав наказ, і з невеличкого мікрофона на телефоні одразу почулося безслівне завивання. Звук був настільки примарний, що більше пасував би середньовічному замку з протягами, а не палацу Верховного Клинка. Він був наполегливий, смутний, відчайдушний. душний з гучним скреготом відсунув назад свій стілець, підвівся і підійшов до телефону. Він просто стояв там, дивлячись на нього і слухаючи той жахливий звук. Тоді він нарешті завершив дзвінок. «Ну, – сказав жнець баба, – це було неприємно». Він спробував перевести це в жарт, але Тен Каменін, на диво, не був налаштований жартувати. Він просто стояв там, витріщаючись на мовчазний телефон. Тоді він повернувся до Джері. «Капітани Собераніс, – заговорив Тен Каменін, – де ваш екіпаж саме цієї миті?» Джері озирнувся, як ніхто розумієчи актуальність цього питання. «Вони або відпочивають у місті, або на кораблі, а що?» «Повідомте їх, що ви негайно відпливаєте!» І ми попливемо з вами. Ми, тобто, тобто всі ми. Анастасія підвелася. Вона ніколи не бачила Тенко в такому стані. Він завжди був безтурботний, а тепер видавався глибоко шокованим. Що відбувається, ваше світлосте? Хотіла знати вона. Це був не випадковий дзвінок, мовив він. Я вважаю, що це було попередження, і ми маємо до нього прислухатися. Звідки ви знаєте? Бо, сказав Тенкаменін. Це був мій батько.